بسم الله الرحمن الرحيم نقيله في نفع زاد المنطلق والمندرج وجوده وقيمه سره مخکې چې کوم خبره ذکر شوه ادارې سره مستقل تله خبره ذکر کوي خدا د کول کیل سره ډېره کمزورې کولې مخکې یو خبره ذکر شاته هغه شریح ذکر کلا چې مرکز کم یو پکار دی مطبعہ کمی ہو؟ مطبعہ اگر زابطہ دک کا وچی دو بس پر یہ وصف مخاطب تا معلوم یو بل بس پر داگہ کا تعلیب بیزا میں کئی نو آگا وصف آگا خبر گا لگن... اس دا دویم کول ذکر کی خدا دویم کول کا انظور دے خبرم جانتا لگا نا دے بس دا دویم کول لجی دے پہ خبر اکلک لال دے آگا غلط دے داکہ خدا سے نا دے ہوئی چی بس دا غزیر متعین دے گے اقتداد پارا کته ارث وای کته جذم متصیتین یو سطر معلومات ده بلک طالب ده او کارنګ بس دغه یو شی متایین نه دبرس شی دا خبره ده غلطه ده خبره ز خداش دا نشته نه غلطه دا کمزور ته ورده سره په دې باندې دیرو کی خبرم ځه درال ام دې یو شی متایین نه د پر دې ابتدا تقدم او تاخر ز کده په ذات دلالت کوي صفت متایین نه د پر د خبریه تقدم او تاخر تقدمه او تاخیر مخ کی او کلهاندی غمه تعین ده د پردو خبریت خدا خبر غلط ده خبرونه درته وایي یو چول غلط ده وکیل هویل شید قائل امام رازی ده مضبوط سړی ده امام رازی په عقلیات کې په نخوسب کې مضبوط سړی ده حدیثو کې چې ذکر کې اکثره موضوعات ذکر کې تفصیل ده نو ګور چې یو موضوعي ده وپا اقلیت کو کی مضبوط سړي دي او بيتنم کمزور خبره کې دي شي انسان تاسو ګوره هر شي یو تر ترکاګه هغه روان ځان تر لگاه ها جی ذهن متوجي کې ند شي کې دي شم مضبوط سړي نو کمزور خبره شي وقيلا ویل شي دي پينه حزيد المنطلق و ان تتخذ الاسم متعینا اسم متعین لپاره د شي دې پېټورا تقدم او تاخر اسم مولاندشوي حکومت اخر شوي لې درحلت هي علزاد درې پسمنهږي زهب باندېږي وصفت متعينه للخبريه وصفت متعينه د کار د خبريه تقدم او تاخر تقدم او تاخر لګدا سره ګراوي خوغا تقدم او تاخر وړاندې شوي یا مستشوي لې درحتي حاله من نسبين ذکرې دلالت کوي په امر نسبي په امر نا <سؤال> سبی اما ای نسبی دی ته وایي چې د بل ته منسوب دي د نسبت وی نه د صفت وی بل <سؤال> پران صفت وی بل پران خده کایم بل غیر دی ی دلالت حد وجد غا در ستنا عالم نه نسبین په اوام نه نسبی باندې لئن المنصوب له او معنا الخبر المنصوب زک معنا د مذکور المنصوب الیه جده دبل شي نسبت کلیشه <الشيء> او د <سؤال> خبر معنا سره منسوب بل ترابت ته نسبت کلیشه نو په نسبت کې ته نسبت د خبرې سبب ده لایکې صحیح څنګه دا دلیل دي لانا مال منطق منسوب لېږه معنا د مبتدا چې د منسوب لېږه خبر معنا چې منسوب بل ته نسبت کې دي لې وزه غير المنصوب هي او ذات منسوبه د پر نسبتن خلې د منسوب لې صحیح څنګه بیتن نسبت دی صفات و کولیشی وزاد وزاد چیریه المنصوب دا منصوب دا منصوب دا منصوب دا منصوب فساوا ان کلنا نبرابر ادھا کمونگو ویچی زید منطلقو زید مخی کو آویل منطلقو زید انجادا سیو یکون زید مبتدان زید بسی والمنطلقو خضران منطلق بخضری و هازا رایو الامان الرازی درائی هو رد پدیو رایو باندی رد شده پدیو باند رات چې د برابرونځه ته لا زکه حضرات او مبتدا حزات وی هو مطلب نه دی چې هميشه په دې کیفیت لحاظ کول شي اسم ذات وی او هميشه په اسم کې ذاتیت اعتبار نشي کولی کلمہ کلمہ په دې نسبت پیدا شو کلمہ کې ذات راځو او سات نه شي ته چوه ها ض خوزاتې خدل <سؤال> تهته کې نسبت پیدا شو چا پر ته نسبت و چې تا چا تهګوته ې مشار طر ته او طر ته د چوکو بت نه د ذات معات ته کې په خپل ځای دا خو کله نه کله ب کې رعایت د نسبت بلچ ته کولی شي نوز هم میشه هم میشا نسبت کا کول چې بت خلته نه کې شي د خبراده خبرهغلهشه همشه چې مبل ته منصوبي او د انت را له کله کله پای کی د ذاتیت اعتبار او کلشی د پرد ابتداییت امر موږ هی تراله کنا مطلب دغه نسبت به اسم سرم کایمای دی شفت سرم کایمای دی بل ته نسبت کیدل دا مقدمه والا خبر والے دا بنا له په نسبت باندې چې کوم شی بل ته منسوب شوی ته خبر او چې جذب نسبو جوه تاسو یې مقدمه والا سبب د صفت سره لگے نه د خبر او کله اسم سره لگے نه بیا د شو خبر او چې کمسره منسوب الیه ولا صفته لګيده صحیح څنګه او کدا لا واتس اپ سره لګيده مبتدا شه او کله اسم سره لګيده مبتدا شه ورده او د دې د رایه په ساده به ان المانه دا الشخص الذي له الصفه صاحب الاسم دلته کې د کده کې نسبت معنا دا الشخص الذي الشخص الذي له الصفه صاحب الاسم صاحب الاسم اشخص اللزی آیس علی لہو صفت و چدارہ تار صفت دے انطلاق و صابت خبر کا صاحب العسم اغدین ام والدے صاحب العسم و صدق اندے پدے زیدن صاحب العسم والا معنی پیدا کلا چی دکن دے نسبت والا معنی اشتاد وصف والا معنی اشتاد اے صاحب العسم مراد زید دے اگر بلے او دو ہم کو اد منطلق تحبیر دے تاستو کو اشخص اللزی ل مبتداشو المنطلق مبتداشو او زیدن کی دلتے دی نسبت والا ماننا صاحب العسم اغدق قضید نون والے چھے کم دکارو سب ثابت تی اغدق قضید نون والے دی صحیح شو نسبتی مانا پاکی پیدا شو یعنی مقصود نماتن نادے انہ سپتان مطلق چرے تجالو دالتن دابا تجالو دالتن علزات تجالو دابا غرزولشی دالتن علیات کا انکی علزات پزاد باننے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 والاسم اسم غزولی شتاویلن یجالو دے غزولی شتاویلن دالند لادت کوم که علامه سبین په ایمن سره دی وانس ندان او خبر او مستن دا خبر حضرات کل دکه خبر سره ته اور سیدا اوس د خبر ذکر کئ چې کله نقل مسند جمله راځي خبر سره جی مسند او تاسو ته دیکه دو مفتاح ولا طقه لا مفتاح ولا دیکي دا وایي چې د سببی اکه ضرر خبري سببيه مروغي خبر مخ کې دي رشيوي اکه خبره پکې کوي امرهم ځان تراله خلي تقوي نو ده با جمله علي کې لپاره ده تقوي يا سببي لپاره تقوي يا سببي نو خبر به جمله راځي خبر به جمله کله راځي دا شو حال او مکان داشي چې کله تقوي مقصود وي یا سببیت مخصوصه او د سببی تاریخ التتاسق کوله او چې خبر داس جملہ واقعي شي په دې کې او زمير وراجي او دې پددک جملہ کې مستند لهې دواره نه سببی تاسو کوله چې کله خبر واقعي جملہ په دوا جملہ کې زمير وراجي او دې پددک جملہ کې مستند الې نه لك الزید شو ابوکایمن دا جملہ خبر شو تہ په دې جمله کې ابو حک د حوزه میر د دارجه دي زتا د دې کې دې مبتدا نه د ابو مضاف متلا دې خبرم ځم درلا په دې جمله مسنديه کې د زمير مسند له لې نه ني صحیح شو نو دې ته ویل کیږي سببي صحیح څنګه د تاسو ته وی لوتې کله سببي وی ifade د ا کیا ای تقوی نه ورته یا غیر سببي د بیا په ما صحیح نو وخت شته حدا ځړې خبرې دې بیا به جوړه نه کو او اما کونه ورته کېدل مسند مسند دې د خبرې جملته جمله بلې تقوی نه دی وژنې شته بل تقوی نه حزیر د کانه ورته دې کېدې چې کما کې کم ده مسلې او د کزمی راجی دې ته د سببي شو سببي دې ته د دې تقاوې られ او نسبته شو د قام بیا او شزته د دې تقاوې られ فلي تقوې دا د پارت تقویږي د قام جملې شو خبر شو او لکونه سببی اندازیو جنچې بسی سببی نہو زید ابو کمن بس شری سببی دا خبر دی خبري سببی د دې ازمیر راځي د مبتدا د هغه پرکو کما مره ویلکه سنجید تفاصیل مکه تیر شوی می امن ان افراده چې افراد ییکونه لکونه غیر سببی مسند به ذک مفرد به هغه او کی کله دی غیر سببی او د اعاده تقوی نه ورګی او که اعاده د تقوی ورته ی سببی به جمله یی نه د هغه په نسبانی مکه تیر شوی چې د جمله د پرمادار سره شری ادم پردوال د پرمادار سره شری په سبب التقوی پیږي او سبب د تقوی به مثال خو پیش شي کنه د تقوی څنګه را مو دې وضاحت کړي یو صاحب دې مفتاح په نسباني وضاحت کړي و سبب التقوی سبب التقوی په مثلی ان قام علامه ذکرو بنا پا تفصیل باندې ذکرو صاحب المفتاح ذکر کړي صاحب صاحب نو اقصوب دي خطي کژنی چې دی کتابو تنقید کړي دا او خلاصې بیان کړي د کی مثال اغا دې بنا په تفصیل باندې ذکرو صاحب المفتاح ذکر کړي صاحب نو په تفصیل هو ان المبتدا مبتدا چي لري لگونه مصدد الہی د دې وجنګېدې سړي یست بعیده تکازہ کی ایوس نه د الہی شیون چې د دې د شې اسناد وکړی جا بعد ابو مایسلو ار کله چې د سوره ماي ما شه صلاحيت لري ایوس نه الی زالک المقتضا چې دا اسناد دې وکړی شی د امور تر سره په هلمتای نه سي مقتضا خپل ځان ترا اغه یو سبب د تقوی داده ځان پویګه هر کله چې تایو شی ذکر کو ا ذکر کتابتوري مبتدا نو هغه د تقاضا کې چې دین رسته دی یو شی ذکر شي صحیح شو چې صلاحیت لري چې داغه د دوه نسبت شی ز کستان مقصود ده کړي هر کله چې تا اغه پسی رسته اغه شی ذکر کړي چې صلاحیت د اسناد لري مبتدا یزان پراکایي اب ته یزان تا راکایي دی په خبره پوښه و چې کله پکه بیا زمير وی نو زمير ځان ترکاږي او بیا زمير په واسطه هغه ترکاږي ان تکرار د اسنارو تقویب کې سې پیدا شي نو د پکه مسکه دا خبر رکې چې ګوري دا که یو خبر پکی وي دا یو خبر سري پکی وي د دې شرط پر سر لګي مرتبي خدام ترکاږي چې زمير پکی وي او زمير پکی ني چې کله زمير پکی او بیا ځان ترکاږي نو ځله د ځان ترکاږي زمير په واسطه پیدا شي بهر حال چې سے شیزے کرکے چاو مصنع لے کے دیشت آغان کو قبل شیزے کرکے بطور مصنع دو نا بیزان ترا کھا گی خو بیاد دو حالات ہیں زمین کو پکیوی زمین کو پکیوی راکی بے خو ار حالت کے حوچکلہ پکی زمین بھی نا بیاد پکی تکویم مرسر سکی گی پیدا کی خبره خبرم زیان پالا وقت پایځا بیا د ورکلچ راغور ستوري مسلي هې نما شې اسلوه یو راې اسلوه چې صلاحيت لري یو څلې ځلې که مپتراجه د کوم طرات دې اسناد کلچی ساره ته المپترا له نفس مپترا خپل ځان ته وایي سوان کان خالیه برابر خبردار ستشي چې ذکر کړی مسندو خبر کان خالیه من الذمیر کډې د ذمیر نه خالی له ک زید حیوان حیوان ان کې ذمیر شته برابر نو کې څنګه ذمیر حیوان ان کې او متظم من الله یا ظیرته متظم من دي نوفاان کېدو دا نه همما حکم دري په مسوادو شي د په مسوا اوشي حکم قائم شي د حیوان ضته نسبت اووش نسبت کایم تاار لګان کې توا کې شي په ماند دوارو کې اوکمسمما ذاکانه متظم ظمیر بیا لګ ترکیکه اوما ذاکان ممسدن هرکه چې د مس متظم من ن دغس طره کلې ظ ظمیر لره او زمینیر بیا په دوه قسم یو زمیر یو هغه سیغدا چې هغه کې زمیر مکمل اعتبار کول شي یو هغه سیغدا چې په هغه کې زمیر هغه د نشوال برابر دی یو اعتبار سره وګړي زمیر دی اچھا یو اعتبار سره وګړي زمیرونه قائمونه ولې سي قائمون چې یو ځایونو په طریقه دی قائمون کې زمیر دی هوت تر اجر او چې انا قائمون او چې انتا قائمندګو نو کدی ګټتلګی چې قائمندګو زمير نشته زمور کو په شل کې سم نه یو چې یو زميري ګره په دغه وبو باندې تقریبا کی یا پانت باندې تقریبا کی پانا باندې تقریبا کی یوه دي تویل کیي مشابه خالی ان زمير داسې غره دا یو ترته داسې سګه مشابه د چي زمير په کی دا اغل ترته داسې مشابه سې سره مشابه د چي زمير په کی نه نه داسې نه چې ردا بیا ته قوین نه پیدا کی صحیح شو ال دې وی چې زمير فقيه وو چې دا زمير بكي چې دا غلا اعتبار کول شي کوم ځان مشکل زمور خوني کنه خبره نه انده کايمان ولا سوال دي مثال د کوم ځان مشکل وزیر شیدي ترکیب یو که زمزہ کنه هر کله دا مستم متضمن زمير هې د متضمن زمير لا خدا شي زمير لره الموتد به هیڅ داغه اعتبار کول شي تصویر بیان کسه اعتبار کول شي او الله یو مشابهن چې دی مشابېنی د هغه سګي سره الخالي او چې خالي لزم ابن چې اګر سره مشهدي نه کومه په زیرن قائم ملک د مثالې وړه دا مشهده د اګر زمير سره چې کومه سیګ دا د حیوانو په شان دی قائم په شان دی چاره د دې زمير لهسته بار نشته نه چې دا سی نه چې کله دا سی مو تدبیری زميري بګيره دغه پرجزا سمې ځکه نه متضمن لزميري او زمير د سړي زوی خو څه مشکل ني نصر قه ذلک الضمیر الالمبتدا ثانین ودک ضمیر دا خبر را وړي مبتدا ته دوکرته دوبار را وړي یو په رکو کتا سبب ذکرته خبر هغه سرو لګی یو په رکو ست دې ضمیر سره اول لګی دا صحیح څنګه سر قه ذلک الضمیر وړي د ضمیر الالمبتدا مبتدا ثانین دوبار نفयक فयक تصل حکم قوته نو دې ور واچې دې حکم ته طاقت حکم ته سروځي تاکت و تقوی تقوی سخکر خونی فعلاحازانو بنا پریبانی یختص و تقوی تقوی خاص شوا بماده اغا مصند سرا یکونو مصندن چه اثناد شوی الى زمیر المبتده زمیر دو مبتده تا دا چکم دوی مسیح وزی کرکه د اغیر نسبت شوی زمیر دو مبتده ته لکه زیدن کاما که کاما که ها زمیر تا اثناد شوی ویخ رجوانو ادا بتوزی زیدن ضربتهو ځکه जर ته وو کې ته د متکلم تشهد د او زید کې چیز د زید ته کوم د هود مقبول هي ته نسبت شي نه ده اگر په فرض باندې نسبت کې زمير تو ته نه مته فایل کېږي نه او فایل کې شو دې ضرب ته کې ته زمير متکلم او زید ته کوم نه راجې ضرب ته کې راغو نيه لکه د زرابا نسبته هغه زمير ته شو کم چې زید ته راجې لري پولیس ګنه د تکو نه د صاحب دو. مفتاح اگران جای انترالا داغب تمیز باندی دخدشان دبیشت قوی مشتا خجی واجب واجب تنیو جال سببیان او واجب واجب و نو واجب ده ان یی علي ذا چې وګرزل شي سببی اندازو وګرزل شي سببی خبر ده خبر ده کیږي سبای تقوی بغیر له سببی پکیشت سببی تعریف موږ دا کړو چې په زمیره په دې جمله کې زمیر راجی وي چې کما جمله مسندیہ ده خبریہ ده پای کې زمیر وی راجی وي مبتدا ته او دغه زمیر په دغه جمله کې مسند الیه په پرزرطوه کې وو زمير دې راځي تا زيدم زرت تو راځي دې ته اودا په دې جمله کې موسنلي دې هغه تو د متکلين د فعل زمير دې کې یو عجیب شی کوایو چې له سببین چې دا سبب شی سبب شی تقوی په نشو جمله به دې جمله پنځ جمله د طاره دا پنځ باندې دوا علت یو تقوی یو سبب یې نو تتقویہ پکیشتا او خو سببیت پکیشتا د دیو جن دا جمله ده د جملې په پرانظمه پرې ځ باندې دوا علت ده که مطلب شو خبرونه ته الله دا ټول تفصیل پنځ د چاو د صاحب ده یمکاح تتقویہ څخه پیدا کی او سر پسې د شیخ مسلک ذکر کی و اما علاما ذکر هو او بنا په تفصيل باندې تتقویہ ده بنا په تفصيل باندې ذکر خوشی ذکر کړی شیخ بدرای لا یُطاب به معرنا الا لحدیث قد نويه اسناده الیک شیخو مسلک با نظام پوهه کده شیخ د مسلک خلاصه دره شیخ هر کله چی یو اسم ذکر کولې شی معرنا عن العوامل یو عامل په ذکر کولې نشی لکتو وه زید نتا د دې لپاره کولې شی د یو خبر د لپاره د مقصد د لپاره کولې شی او مقصد داوی دا چی د دا دین روستو بل ذکر شی یو خبر ذکر شي او اسم لفظ ذکر شي او داغه اسناد دیته وکړي هر کله چې تازه دن ذکر کړو نو ته په سمه کې یو خبر ورواچو لا چې د زید بارکه تسویل واړي او دا دازه داغه د پرتوتیه او تمهید او تقدینا د اعلان د خبرې د طرح شوا چې ته دې په سویل واړي دثیت بارکه دې ته خبر ورکولو واړي هر کله چې تازه تصيقه موه وي نو د اغه پزله کې چې دا و خبر داخلي کې نو په دخول مانوس سره داخلي کې اغه تر پته چې دا د چا باره کړي ځکه مخکې نو تازه ویلې ده اغه د خبردارۍ ورکړل د جزیت باره کې سوال نو چې هر کله اوس د اغېن رسته د ذکر کې نو دا خبره د اغه پزله کې په ټیری کی سره کینی او د شوبغي وایرنه پاکې چې دا کامره چې دا باره د لپاره کې شک نکړي چې دا کامره د زید باره کوي دا امر باره کوي دا باره کې هیڅ شک شوبا ناکی دا خبرت پر ترکی دو قوت سره نی صحیح شکرن نو باہر حال دا شیخ پنیز با خلاصت بیان کی چې اعلان باعتتم دا پشاند آغا اعلام نر چکم بادت تنبیح ہوئی چکم بادت آمی. تنبیح ہوئی لکا مسلم تو مسلم کام زیادنگو ہے دو فسورت دو فیلیش فیلیب آنگو ہے نو پا آغا کی تقویو نشتا او چی زیدن قاما ہوئی په پدې کې تقوی او تنبیه ته نو دغه فنزبند دا تقوی د حاصلې چې تقریبا تقریبا په صورت د جملی اسمی ذکر شي نو په پدې کې تقوی او مضبوطواله د سامع د لپاره په پا خبر باندې وي دا چې سی په کې هغه نه کړي چې زمير دی په کې راځي سبب دی د ليدي او بلانګيري د تقوی مطلب هغه د کا او د فخکل مطلب دی او د اسان مطلب دی خوله تقویو تقرار تقوی په معنا د تقرار په نسبت نو دا د اغه معنا باندې نه د تقرار په نسبت ویوکو نو نوی داغه په د تقرار په نسبت, نسبت ویوکو نو نوی او دومره کدر کاروي چې تم ابتداء ذکر کئ اغه پسې روستو بیا خبر ذکر کئ نو سر تقریبا تقریبا تقوی سګی حاصلې <تصفح> نو دا یو بل معنا شوه د پاره د کله په تفسیر تشاله د شیخ باندې و اما علامہ ابن عطا تفصیل باندې ذکر هو شیخ علامہ جرجانی پی درال اجازه بدلال اجازه کی هو تفصیل د دین لیس ملایو ته به مو رنا نی لاو ملی اوه تفصیل د چه سم نشرو له مو رداو ملی نه للی حدیث مګر د چې نیت کړی شی د اسناد د خبره له دې هر کله چې توه زیدن اشعر تقلب سانئ تا خبردارو پر حضرت ساميه تا به انک ترد الاخبار عنه چې تیرادې اخبار لجام هېلېزيت برکه ته هزار توثيه له غاځ توثيه سې توثيه جې تنګېته وې دغه غره پر تنګېته او تک دمتنه او مقدمه رې خبر شو للي اعلامي به چې زیت برکه ته خبر ور کول غاړي فإذا قنتان اهر کلچتاوه قام زيدن قام دخلت بك له به نداتن چې څلګارو کډای اسناد دخول للمنه اوس په دخول دو مانوس سره سنجیو مانوس شه داخلي کورته مانوس ولا راشي سره ته د مخکنه پرې جېدا خپل سړې هغه ټوپونه نه ټوپونه جوړګي دیول راغې کورته او چې پردي سره راځن شي او مانوس دخولي مانوس نه کنه ټول ټوپونه کې پردي سره کورته سره سره راخاره راځي زمونډي غلط شي دخولي مانوس دی دیول راځي دخولي مانوس نه ځانته ما رسول کنه چې دا سدا سکه وګورم کې کوتي وي چې دا سې وي تاسو یو لید another patted ja to little panic ya cha baraki bani to zed baraka نو دی واي د خلفي قلبي نه دخول انسان نه کې دخول المانوسي په دخول مانوس سره واهذا اشدو او دا کار تد ډېر مضبوطه کوي لري ثبوت یې په اړه ثبوت خبر پخلاځه کې و ان منو شوبه دې نه نه کوي چې شوبه نه وشک نه شک نه کوي چې خبره چا بارکې دا و بل جمله او او خلاصه دا شو ليس اعله بهشي م خبردارو ورکول پهشي بندې بعد تن په شام د خبرداری ورکول بعد تنببی روسکو د تنبینه عليه پهشي بندې اواً د انله تک د او کو د تکدمنا بعد تنببی عليه تکدمتي رس تنبی او د تکدمنا ف ان نظر ک جر مجرت تعقب ف ان نظره پیدا کار اوون ذکر فول د مخبر مخبر عليه ذکرول د کرپول چې د جری مجرت دا جاری کی په مجرا د تا کې د اعلان باندې فت تقوی په زیاد سګي د تقوی کې وال احکام دا کی دا بانے کی دا دا او دا جاری کی په زیاد س باندې د مضبوطه باندې رحمکه مسندون الی چته ذکر که د تقوی او د احکام څخه ګټه ورکي په یاد خلو داخلي کې پنځ د شیخ باندې دا برسا داخلي کې پنځ شیخ شیخ فیدخل بس داخلي کې پنځ د شیخ باندې پیه په کې نه حضرت ضربته و مرته به دې کی تایید مخکی ذکر هغه تر په ترې چې دی اوس څنل منزل څخه خبره بدره دی دا مزید دسیوي خبرم زه درال زیدن ذکرته و مزیدن مرتبه به دمرتبه سره زید برابر څه هغوی و زیدن مرتبه ورنه بیا دا جمله پېلې شو او دا د شیخ قنیز باندې مثال نګرځي صرف کمه جمله مرتبه زید برابر څه و زیدن مرتبه او يكون المسند فيه جمله لازم السببيه ولا للتكويه خبر و زمین الشان ولم يتعرض له شهرت عمره و قانئی معلومه من ما سباق دی زینا دا حضرت و شارح علیه الرحمه اشکال کئی پا خطیب کا ذوینی او پا صاحب دا میبتاح بانده کئی خطیب کا ذوینی مپریده ولی ما دا دا صاحب دا میبتاح بانده دا یمله دا پارا دو شرطاو یو سببی کیده یو تقوی کیده ندوی هغه جمله دې تخیین چې په هغه کې نه مصند کې نه تقوشت او نه سببیت شد خبرو زمیرې شاند هغه په جوابم کوي چې بس اړې ورم یو تعرض سره جواب کوي تعرض یو څه کومه مخکې د تفصیل مپاصيل موږ ټولو ذکر کړی د خطیب کزونه بیا ځان لرني شي چې ولې چار ذکرې ته صاحب دې مخته لپاره کیسې ولاړل تپل کوي ان ته ټوله خبرې شي دې بس دلته تعرضه ونکو اېشقال په پیبل کې وانه په صورت التخصيص صحیح شو نو دا هغه جواب التکه شارح کړ نو په هي داخله د تقوی بوي د ذهن کې داخله د دې کې او حوالہ باور کې اج انا ما نار د ذهن کې کی د کیسه ده تر شي تاسو وګورئ د زمير شان په صورت کې مثلا هو زيد علما زيد علم لیکن تکويشتا نو پکې او نصابونه د علم له تقویه د عرب پنيز باندې پن ترتیب دګنه چې پکې زمير ني عالمون به چې کم زمير دغه د عرب پنيز باندې خلاص مشکل لګنه د ټول پنيز باندې حقیقت یې دا کړې د عرب پنيز خبر کې داسې زمير وي صحیح ګنه او بل باندې چې دا زمير شانه د دې کړه سره هغه د کم زمير باندې هغه تکرار بیسنه او تقویه بنا کې تقویب او پکیشتا رینا او سببی سببی دو پارا اغا تاریخ دک کارا چا پدائی که زمیر نی صحیح شکنه او دک زمیر پداغا جمله کی مستنیلیهی نی پدائی که او دو زمیر شتا رینا یا ہوا زیر ناریمون که صحیح شکنه شا؟ زمیر شام جمله کی نسببیت شتا او نا تقویشتا زکر د وړ خبره دا رب نه ځ باندې بنادي دی په زمینی باندې عالمون کې زمینی مشکل خبرونه ځان درا لګا نې نه نه جواب کوي چې دا خبره ځکه چې حق تیر شوی د عدالت مچې دا عدالت ماته باندې زکایش کال مکو په خدي په زمینی دا اشکال شو نو دې ته وکه د وی نو دا په جواب وممآگا کون المسند وممآگا بازی داغا جنونونا کون المسندو پی ای جمله دن چه مسند پاگی که جنبه وی حلال سببیتی نپار سببیتی حلال تقوی نپار تقوی خوابار و زمین الشان وممآگا کونو خوابارو دکتا خدا خبر مقدم دیا متدائی مؤخر دی اولی کے بیوی پا پتا نپوئی گئے وممآگا کون المسندو بازی آگا جنبه چه پاگی که جنبه وی خرصدو تقوی نی خوابار و زمین الش خبر ذمیر خبر د ذمیر شان ول جمله دی لکه ذمیر شان هو مبتدا زد معلوم خبر نظر معلوم ول جمله چې دا په کیسه ببیات شته او که پلو خلکو کی ځکه چې دا په دواله راځي او ځکه چې دواله کې تکوشت تکرار د اسناد شته کومه د سر معلوم کوي او بیا چې تکو دغه په کیسه ببیات په کیسه دغه په نسبت باندې سببیت بنا د ذمیر باندې زد معلوم کې ذمیر د هغه کم ذمیر ی دی هغه سی ترتیب سره نه دی امرنده ته لاګه مودې جواب ورکړي ولم يتعرض له الاستثناء <سؤال> يتعرض دي ته نوقدرت هو د نوېن په کارو چې د پنځ باندې تاریخ کو چې الکدا خدا ده ته مستثنا دي زمری شان ول خبره تیسې يا په پنځ باندې پدې کې نه تکويش ته دایي استثناي صورت ده دا پنځ باندې به جملې تکويو په کی سببيه تيابه مبردي صحیح شګنه او دا خو جنم ده اون په کې تکو مشته ان په کې سببیت شته لکه استثناء کول په کاروم خو دی وايي علم یو تعرض دی و استثناء ته تعرض نه کوي دا صاحب د نکت احبان اله شهرت امیرید او شهرت امر دو زمير شان ول جملي وكانه معلومن او دوین جواب داده چې دا خبره معلوم دي مممد هغه پڑاینه سبق چ ولان دی ته راشي ول او اما سوره التخصيص په سوره التخصيص باندې مثال را ايلاګه انا ساعدت في حاجتك انا ساعدت ای حاجتی دی که دیکی خود ٹک تا اغا زمیر شتا چه کم نم مراد آنا ده او اغیر تا دغشوه دی خو دلته کې که مقصود تخص مخ مخ تخصیص ده مقصود تقوین ده حبر ام زیان تبا لگه نا ال تا که ددا یو اشکال کرو چه الکا بازه تیم که با اغا زمیرم بی زمیر تا با اسنادم شوي نو مثلا تقویب بیان نی زکا دل تا مقصود تقوین ده مقصود تی تخص نبیہہ کم خیال کړی دی خطیب قزوینی صاحب د په تحت طرف جواب ورکړل چې مراد د هغه په وجود د تکویره مقصود یو او مقصود نه وي دا جمله دا خطر داغه نصب باندې جمله دا صحیح شو او پدې کې تکوشت اگر چې مقصود دی نه داغه باندې مدار د جملې د طرف وجود د تکویره او قصدیه د تکوی نه دی صحیح شو نو وجود د تقویشتہ او د ضغپنځ باندې جملہ د پری باندې اشکار نشته ابرم ځه دره لګنه و درجل جن جن باندې دک اشکار لګ باندې باندې مدار چکندسه شه تقویرا نو دلته کې تقویشتا خو مقصود نه نو پټو لګره جملہ د عرب پنځ باندې دا مقصود او علل دغه پنځ باندې پکی نشته دغه پنځ باندې اشکار لګنه جواب داده چې ټک ته دلته کې مخصوص تخصیص ده او تکوی مراد نه ده زمون په نسبانه مدار په وجود د تکوی لانی ده مقصود یو که مقصود نه دا په نسبانه علت شته نو ده ملادا علت شته نو جو ملادا دا هغه نشکل دا را کچ استا علت نشته دا مفرد پکار ده او بیان دا جمله را ای بلکوم استا علت نشته سایدو کې تکوی دا مفرد پکار ده بیان جمله دا نو جواب ورکړئ زموږه علت شته زنا علت کې قصديت نه اعتبار نشته وجود دا وجود دا علت څنګه مقصود دي نه علماتي صورت تخصيص او صورت د تخصيص ده نه وانا زائد في حاجت کورج لنجاني فهم يو داخله دا جواب ده فهم داخله تون في تقويده داخل دا جمله پسګه تقويده علامه امر ربنا طاقه تفصیل باندي چې مقصود وجود د علت نه مقصود د علت و اسميته ها و فعليته ها و شرطيته ها له ما مر له کده مصطلح ولا روان دي کنه نو مسمت کلا نا جمله اسمیه که ده شی کلا نا کلا فیلیه که ده شی کلا نا کلا او ده دی حالات و مقامات را تا بیان که وی چپ لی ما مر اک که حالاتی چکم مخ که تیر شو لیا بیا خدا ده نا امدان نورانی قایده خونه ده آغسی دی نو شاریخ در بان بیام احسان که تاس و بان میرا بانه دی سنه سی شاری ده تا که صحیح شکنه چی جمله اسمیه فعليه چې کلهستا مقصود تجدد او حدوث وي او دلالت وي په یو د نو بیا نبيات خبر راړي نو جمله فعليه ورآړي او شرطيه به ال راړي چې کم اعتبارات مختلفه دي چې کلم مقصود وی امتنا د ساني د وجود او وجود او ولنا لو را کلهستا مقصود خطر وي او په استعمال کی وي نو امر راړي کلهستا مقصود خطر وي یا شی غیر واقعي په استعمال کی وي نو ایذار راړي هغه اعتبارات نه له دیا بیان خوشارح مليخ او شارح بيان تاسو توي هوا اسميه ته هوا اسميه د مسند چي له اسميه د جمله اسميه د جمله ته له په د جمله په صورت د خبر کې وشرتيه ته او شرطيه د جمله چي له په صورت د خبر کې د کومو وجوهات نه لینا مراده د وجوه د کومو کوي شو یعنی مقصود داده دا انکانال جنلے انکانال مصنرے کے دلن مصنر جملا لی سببیت و تکوید سبیبیت و تکوید و جنلے تفصیل خوش جو شکنه و ام نا قولو و فلت تکوید اوار پسیوی و ام نا قولو ها اسمیتی ها و لما مر جملا والے دتکوید او اسمیه تواله پیلی تواله شرطیواله د مسند د جمله د مسند د سبب وجې نه مسند په یوه شرطی وګر کېږي مسویل امام را په نرم ځای تر لگا نه یعنی مخدو دا نه نه کومه المسند دام اوسنه دا خبر چې دا جمله کله ته سببیت تقویدوجني وکاونا تل ک او بیا دک جمله دا بیا کله اسمی دوځ دوام د ثبوت نه وکاون نه کله نه دا را کېدل تدې فعلیه دوج تجدد او د حدوث نا پڑی کہ انہیں امانہ پیدا کی دل مقصودی او د وجہ پو دلالت نا علا ازمنت السلاسات علی احصر وجہ مقصود وستاد دلالت تزمانی باندی پا مختصر طریقی سران نتبا خبر موسنو دے تیلیر آلی لکا توائی توائی زیدن جا زیدن جاییون زیدن جاییون اسمی جتیزے کرکہ انہوں دی کو گدوا لے لگا نا او کځیدل جہادی وي جاءین جا بدر جہاکنه جا د امسیت والو زوا او صورت د پین باندې اکثره طریقې پای کې انطاسی کم وي او کدن د پېلې د وجه تجدد او د حدوث نه عوده وجه د دلالت نه په د زماني او سلاسه باندې په اکثر یا مختصر وجه باندې وکونی ها شرطیت او کدل د لج مسند او د خبر جملې شرطیا لې اعتبارات مختلفه دي دواج ده آغا اعتبارات مختلفونا الحاصلات من اداوات شرط چیکم اختلافات اچیکم اعتبارات مختلفو حاصل دي د حروب و شرطیونا حروب او دا بتاس نور لنوار کی پیجنه اپنه حاکبا پیجنه وزرپیت ها او بل شده زرپیت ته ویلی اختصار الفیلیتی لی اختصار چکه لستا مقصود جمله فعليه مختصر کلي په صورت د ذرب ذکر کا خبر په مسند د ذرب باندې ذکر کا په صورت د زر باندې مسند ذکر کا نو اختصار به پیدا شي ولي چې تو علاوه زید سبت په در زيد په پی دار پیدا شګ او دا کل اسحت چې دلته سبته مقدر ده او باز وي دلته کې ثابتون مقدر ده زید ثابتون په دال مودې به یو کول پاستح کول باندې دلته فیل مقدر دې تاسو د کوپیاونو او د بيستریان اختلاف څو فلم مقدر کوي څو کوم چاري مقدر کې ټاکو هاه ابل بیا ایسه مقدر کې کول ثابت نیسنهږي ورځپیت ها ورځپیت د مسند چره د جمله ورځپیت چره لاختصار الفیلیه ددوجر اختصار څه نه وي فعلیه مختصر کې اې زه دا جمله چې دا اې ضربیه ته یې نظر ضرب چې دې ضربیت چې دې جمله ضربیه چې دا, دا مقدر تم بیل فایل دا مقدرې په سره ف ف رې راکا د پدارت جمله وي ځکه دا په اعتبار د تقدیر سره سره جمله ده صحیح شګنه اې اې ضربیه ته یې نظر په جمله چې دا مقدره تم بیل دا مقدرې په پهلونه له صح په تاسو ان الفیل هو لسل بالعمل د دلیل چې دا په لسه په عمل کې وقيلة أو دوين كولوية الشيء دوشي دا مقدر دا باسم الفايل لأن في الخبر إذن كأصل في الخبر كي يكون موبرزن شده سوي ورجح الأول أول كورت ترجيور كشي غالباً بسريانا كولي بأقوع الظرف سلطة للموصول وواقع الظرف واقع سلطة موصول نحو الذي في الدار او أو دا اتفاكي خبر دا شد سلطة موصول نرستو بفعل واقعي سبه واقعہ کی چې دل توقع کی او دلت فعل واقعہ کی دی نو د پتہ لګی چې دې ته بس شی مقدر کول غالي فعل به مقدر کول وایي مای دلیل لہا ورجح لو لو ان كنت تجور کښې د بکو زر کسله تن ظرف سیلواکې کی د پر د موصول نحو ان او دلت با بات تل ذینیت او سبت راوازی ان ذی سبت په دار د نو طدا شو اخو کداسه شو خبر شو وجيبه دین جواب ورکلی شی ده د شي ما درک شه ځم په کې بریوانی یو وجيبه به ان جملہ اکثر او اغلب بدی کې جملہ واقع کی مفرد نه واک کېږي جملہ واک کېږي په خلاف د خبرو باندې د خبر په صورت کې جملم راتلی شي غیر جمله یعنی مفردم راتلی شي جملم راتلی شي او غیر جمله یعنی مفردم راتلی شي نو یو محل داس دی په کې جمله غیر جمله دواړه راتلی شي او بل محل داسې دی په کې جمله راتلی شي دا قیاس قیاس مال پارک شه دا ویې کیاس کول څنګه باندې قیاس قیاس مال فارق وجيبوا اجواب پرکاشے بان سلسلہ سلسلہ جدا د ماوان جمله دا اغه مقامات او حالت نجبه کې اکثر جمله واګه کې یي بلشینو مفرد دخيلات الخبر په خلاف خبر باندې چې دی کې جمله غیر جمله دواړه مفرد راکي نخیر تریا کېاس شو معن فارق شو وله قال اذ ضرب مقدر بالفي على الاسح لکان اسرب لانه ظاهر عبارتي یکتزی أن الجملة الزرفية مقدرة بإسم الفائل على كول العير الأصح ولا يخفى قصاده تأس أغرأ دي بارد تغرأ دي متن تغرأ هي هي زمير دي هذا متن دي إذ هي, هي الزرفية مقدرة بالفعل على الأصح دقلتا كي هي زمير دي أو هي زمير دا راجې ته جمله ظرفی ته نه مطلب دا چې جمله ظرفیه دا مقدر وی په فیل سر حال بنا په کول اسب باندې اته نو خبره معلومی شوې یو خبره د عام معلومه چې جمله ظرفیه مقدر وی نه دې دا پر خپل مقدر کول شي حالانګه د جمله ظرفیه دا پر خپل نشي مقدر کولې د ظرف ته پر خپل مقدر کول شي یو خبره هي زمير جمله ظرفیه تر جکی کی ضرب ته نه راجې کی کی, کی بیا هو پسادار ا دوین پسادار الکل السح و ان متلبد اچ په کول غیر السح باندې د جملې زربې لپاره اسم مقدر کول شي بیا او ته نا دا خبره معلومه نو دا دو خبرې دی نو دیوې کده د دک عبارت په ځای ازیز ظرفه تو مقدره تم بل په ځای ویلې ازیز ظرف مقدره بل علی لسح مد اشکال اشكال دمره ته ولا يخفى فساده هه له اشكال چې جمله زربيه مقدر بل په بلکې زرب مقدر په پېړی زرب پر پهل مقدر کول وایي جمله زربيه پر پهل مقدر کولو نو وایي په پهاسه اگر چې تدینم جواب ممکن دی جواب دا ممکن دی چې هي زمير د جمله ته نه دی راځي بلکې د کلمې ته راځي دې کلمت الزرب مقدره تم بالفعل لاغينا مطابق ممكن ده اخطا تخقل هي اي الزرپية تجد دكلي وداسي وائقنا هي اي كلمة الزرپ مقدرة بالفلم جبلية الزرپية ده فرقفل لشي مقدر كولي بلکه ده كلمة الزرق كلمة ده زرق نمرات فدار ده ده فرقفل سو كوليشي مقدر مقدر كوليش مدرنا جواب ممكن دي. ادوی ولوں کالا او کتر ماتم وی له وی ایذ سر مقدر کله ان سہل کان اسرب اذا خبر بدر درست و دا بدر لانو ظاهر عبارت هی تری ظاهر عبارت دا تقاز کی چیز جمله نظر بیا جمله زربیا مقدر باسم الفاعل علی قول ال غیر الاسحرازی جمله زربیا دیتا مقدر کله شی اسم فاعل پر پا کول غیر اسحبند ولا یفط تصادحه او دا دے خبر فساد پټو ندې تیم څو یلګې وو اما تأخير هو ځکه تأخير د مسندې په لې ان ذکر المسيله اهم مزکه ذکر بیان ده بل اش او جوحد المسنله هم به باب د کاند کړه وږو به باب دسه د اسنالو اځین باب دسو د مسنله له صحیح جنا هغه کی چې خمر او جوحات تر شیوی دی اغه د مسنله د تقدیم د پروجي نه چې اغه د مسنله د تقدیم د پروجي شوی نو د مسند د تاخير د پر شوی کله د د مسنله د تقدیم د پر شوی نو د مسند نو د ویه لئن ذکر زکر احمدی وجوحات بان او اکا ما مر را لما مر را تاہی وجوحات ناچی تیر چکو تک دین دے چاگے تا مصنعی لیہے <تصفح>